Дось ось мачка, Ротонда душогубців. Україна Оникіїв Яр. Колись у Оникієвім яру стояло повно води, яка вся попід береговими пагорбами була обросла осокою, рогозою й очеретом, тільки серединою лисніло плесо води, і воно непомітно простягало прозорінь під сонячним світлом до величезної загати, насипаної ще за панщини. І вона тут було тільки і стримувала воду. І сюди тільки, може раз на рік, з'являлися мисливці, трохи пополохати дичину. Та ще пастушки з раннього квітіння аж до 1 жовтня дзвінкими вигуками оглашали тут болота, зарості на болотах та нескаламучені води, які тільки блисками сонячного проміння порскали навкруги, коли безпритульна дичина їх раптовала мала чорно-білим або червоно-чорними лапками та білявими носиками, ловлячи рухливу мільку та бубирці. Радісно було колись глянути з височини якогось боку Оникієвого яру, униз. Вода срібною свіжиною вирізнялася у небесну глибочінь серед куп зеленого верболозу і важких своєю вогкістю верб. Між ними можна було конче побачити якусь корову, що втікла із-за бугра з набридлого стіла і тепер стояла по черву у воді, та тільки хлюпала довгим хвостом себе по боках. І хвіст її відбивався у воді так, неначе якесь казкове весло серед глибочезного неба. І радісно було чути гуки обурного пастушка, який, побачивши утікачку від отари у воді, несамовито лаяв її, на весь яр розкидаючи луни. «А щоб ти луснула, була ще маленькою! І щоб ти, розсобача душе, повік була сонною і не побачила не тільки цей рогіз, Будь він тобі тричі проклятий, а щоб до страшного суда і кісток своїх не визбирала. І кажуть, що спочатку вся загата була суцільною від одного краю до другого. Тільки насеред неї, якраз у половині її височини, була прокладена наскрізь неї велика цеглова дірка для збігу лишньої води. Але коли земля навколо неї розмилася водою, то і мур цеглової дірки розвалився, і утворилася серед загати розрива. І вода опала так низько, якщо ніхто із старих людей не пам'ятає. І та вода, що стояла глибочинню, почала безнастанно дзюркотіти у ще дальші зарослі Оникіївого Яру. Неначе неодмінно на те, щоб пастушки своїх корів виганяли із води, не пливучи до них на вимашки, а тільки щоб скидали штани і несли їх над головою, по пупу воді бердучи до своєї худоби. Радісно колись було супокійній людині спостерігати кольори Божого світу і самий Божий світ, як сонце і речі цілий день світилися, і, як і сонце, і речі погасали надвечір і зливалися із своїми тінями. А тепер ні для ока спостерігача, ні для гуку пастушка, ні для свавільної корови немає нічого вонників і м'яру. Та й лиски й качки сюди ненавідуються навіть для того, щоб жива душа почула свист їх крил. Верби давно вже повирізували, і пеньки з їх погнили і потрухлявіли. Вода збігла. Очерет, рогіс і осока зникли, як і не було. А замість їх чорніє засохлий та порепаний мул. А через простір яру, упродовж аж до загати, ледь-ледь помітно тягнеться блискучим чорним блиском. Вузенька ниточка осиротілого струмочка. А на колишніх берегах видніють свіжоупорядковані чотири кринички. І проти кожної з буграна вислав в яр зроблена на швидку невелика садиба. Але не ці хати були приключкою до спустошення води і рослинності у Никівем яру. У 1930 році в селі Куцівці москалі звернулися до селян щоб вони відбудували зруйноване господарство поміщицьке на Холодному. І кожному селянинові пообіцяли, що як він виїде парою коней на відбудову, заплатити за день до півпуда піскового цукру. Мовляв, на цю ціну погодився і Матусівський цукровий завод. І селяни рушили, старе й мале, і кіньми, і тільки вруч робити нову економію. Головно, їх те спонукало, що із цукру виходить дуже міцна і добра самогонка. І вони Києвом Яру косили очерет, рогозу, осоку, на сніпки, Рубали верболіс на закидку і на заплітку стін. І товклися ціле літо, аж до глибокої осені. І вирізали, і витовкли своєю скотиною і возами, і своїми невтомними ногами увесь яр аж до глибокої земельної чорноти і білувато-жовтої глини. І лишили яр на 1931 рік неначе випалений. Нічого не вродило хоч трошки зазеленити колишні береги і дати живого блиску вільній проточній воді. І ці чотири хатки, що спершу були ніби чудовий додаток до краєвиду воників і Яру, зараз і самі ніби аж почорніли від того, що прийшлося дивитися на низ на пересохлий та перепаний мул. Ніби вони всю чорноту майбутнього спустошення прийняли у свої зарази, що простяглися від їх аж туди, у ще незриму руїну всієї України, яка мала стати за присудом московських завойовників колгоспною калікою та обшарпаною через якихось кілька місяців. Крайня хата над Оникієвим Яром що стояла якраз поруч того шляху, яким колгосп вивозив верби, очерет, рогозу і осоку, була овсія Юхимовича Бруса. Зараз від неї аж до кернички в яр зеленіла бараболя, а навколо хати і невеличкої повіточки, що стояла трохи далі на бугрику, стіною позводилися соняшники, і поміж ними поплуталося густе та листасте гарбузиння. Тоді, як перед вікнами хатини, у подвір'ї на спорищі коло стежки в яр лежали порожні ночви, а праворуч від хатніх дверей стояв оголений росішок, а під ним цинкове відро. Трохи ж далі, перед першими дверима повіточки, що тепер стояли навстіж, буванів одинокий візок. На йому лежав хомут, дуга і батіг, та ще дві курки діловито греблися на візку, коли їх у соломі. Все подвір'я мало вигляд спустошеності. Бараболя над стежкою, що від хати в яр, була потоптана. І спориж між хатою і повіточкою був так вибитий, що на нім ще й досі позначалися такі сліди, як ото, буває хтось посковзнеться на молоденькій травичці, і розтягне вздовж порвані її листочки і видушений зелений із їх сік. Ця пустельна одноманітність підкреслювалася ще й тим, що за зачинених других дверей чулося дуже голосне гмукання, хоч телиці ялівки, а хоч молоденької корови. Тоді в селах можна було бачити такий вигляд дворів дуже часто, бо вже тоді совєти хазяйнували десятий рік на Україні і вже привчили селян до безнадійної перспективи їхнього життя. Але із цієї садиби кілька день тому ще й винесли на кладовище стару господиню. І все це разом не могло сприяти веселішому вигляду двору. Хата була зроблена на зразок традиційних українських хатів. Вона розділялася сіньми на дві половини. Тільки було різниці в архітектурі те, що одна половина хати була далеко меншою від другої. І зараз у меншій коло вікна стояв височенький чоловік. Років 30-ти. Одягнений у тужурку і в штани на випуск захисного військового кольору. Лице у чоловіка було трошки здовжене і голене, і дуже приємне на вигляд. І зараз воно було тінене думкою, що справляло найзначущі ще враження у всім його вигляді. Це був син Овсія Юхимовича Бруса. Його викликали телеграмою із Києва на похорон матері. Але через те, що поїзди ходили ще по натхненню чеки і не в ті часи, які висіли у розкладах руху на залізничних станціях, то Іван Брус і опізнився аж на три дні, хоч і виїхав із Києва вчасно. І так він матері не побачив ні перед смертю, ні мертвою. І зараз оце, стоячи перед вікном і бачачи подвір'я в сумнім стані, і чуючи мукання телиці, яке в цю мить йому здавалося тужим за господиною, Думав одну настирливо уперту свою думку, Похожу своєю невідгонимістю на одну якусь маніакальну, У тієї людини, що задумала життя скінчити самогубством. У чим були її радощі? І що складало її втіху в житті? Мабуть би і вона не сказала, якби її спитали. Адже ж для існування людини думка виконує іншу межу, Ніж та, в якій вона себе тримала. Бо ж людині страшно боляче припускати в житті достатність того, щоб накидати на світ дітей, неначе розсипати із жмені десь у закутку горошинок. Щоб як зникли, так, щоб і з'явилися. І те тільки, щоб жило, котре має сили вхопитися ключечками із землі, і дати пагінці, і листочки, і стручечки. І нарешті знов спочатку, і так самісінько. І про тих, що згинули, не має нікому ніякого гісінького діла. Чи вони були чогось на світі? Чи зовсім не були? І вона ж ніколи не дбала про те, щоб дитину якось навчити молитися Богу, чи щоб навчити шануватися між людьми, бо й сама, здається, знала тільки Отче наш і Царю Небесний. І вдуматися у те явище, що звалося мати дітей, у неї не було часу, ні вільної думки, яка з'являється у вільнім відпочинку, і поведінка її дітей між людьми нею освячувалася тільки та, яка в собі несла першість брутальної сили. Набила сусідська дитина її виплідок, то вона й навчала скривджене. А ти, як він тебе пхнув, ухопиться глину і бий нею його де влучиш. А як я його вдарю по голові, і він буде крутитися, неначе курча? Ну, то він і здохне, як курча. Тільки й того, що краще його сховають. І та школа у першу чергу відбилася на ній самій, і вона ні одно своє поріддя не могла заставити, щоб воно їй помагало. Їх було шестеро і всі одно за одним. І всі вони з рання до смеркання десь бавилися, билися, прибігали додому замурзані їсти, і знов розбігалися. А вона, плачучи, сама самісінька і обпирала свою сарану і обшивала й порала саму скотину. І дбала їй їжу, ходячи по панських берегах з клунками трави, і носячи з панських загонів із свіжонакиданих ясел то пшінку, то сіно, то іншу якусь пашу для тієї однієї корівки, яка малась у господарстві, щоб хоч пісноту якось заситити. У неї не було часу навіть заговорити до своїх дітей, а не те, що ще чомусь навчати. У неї ж були і кури, і качки, і гуси, які так само, як і діти, потребували і уваги, і догляду. І все зводилося в догляді до того, аби птицю змалечку привчити до хати, а дітей до того, щоб кожне знало, хто тато і хто мама, і щоб утрапляло до хати так само, як качата, гусенята і курчата. І була жорстока у своїй науці своїм дітям, для їхньої поведінки із сусідніми дітьми. А сама хотіла б, щоб її діти слухали її тільки з доброго слова, так, неначе наче вони породилися на зразок Афродіти, щоб враз була і мудрою, і гарною, і богиною. Вона хотіла, щоб її людську думку розуміли ті, які вважали кожне її слово як пару до води, як піну до шумування хвиль, і як непотрібну працю, щоб витягти з печі якесь варево, коли матері нема вдома. Одно слово, материну розмову вони мали за щось таке непотрібне, після якого йде справжнє діло. Хоч биття, хоч їжа, а хоч укладання на нічний сон. Вони краще відрізняли материне діло від її слів, ніж чужі городи від своїх. І чужі садки від тих кущів полину, що росли у матері під хатою. І своє невдоволення дітьми мати кінчала тим, що розповідала чоловікові батькові своїх дітей про їхні неморальні вчинки. І вже йому дорікала, що він їх розпустив, і що не вміє тримати у руках. І під цей гук підкидала як піч у дрова для більшого полум'я те, що він, батько, не думає про завтрашній день, не хоче собі хати будувати, і розпозичає зароблені гроші таким людям, що ніколи їх не віддають. І що пиячить, забуваючи про сім'ю і про Бога, і, що з товаришами разом, налившись, плаче, співаючи про п'яницю гіркого. А в церкву ходить тільки двічі не рік, на Великдень та на Різдво. І таке траплялося найчастіше коло обіду або коло вечері. І батько тоді, ніби перший раз бачачи своїх дітей, і ніби не почувши всіх дорікань своєї дружини, придивлявся до тих істот, що разом з ним їли. І, світячи своїми ясними сірими очима, і, ховаючи усмішку у довгих та кудлатих вусах, говорив. Я від світання до смеркання їздю по селах та по економіях. Справляю у пана свою службу і людей заратовую, як лиха година ударить їх товаряку. І не знаю, що воно у тебе тут за турки ростуть. А якщо воно поводиться як скотина, то воно – це людське сміття. Мабуть, якась скотина і є. Тут уже я нічого не зроблю. Не слухає твого людського слова, хапай першу поліняку і періжь, по чому влучиш. По вухах, по голові, по животі, по спині, по чому влучиш. А братиметься якесь із тобою в ручки, скажи мені, і я з ним теж візьмуся в ручки. І скрутю з Божою допомогою та з доброю полінякою якомусь в'язи. І, може, збільшиться у пеклі якимсь чортом. А якщо у Бога ангели похожі на моїх дітей, то збільшиться на небі одним ангелом. І мати замовкала, і мовчки втирала сльози, що котилися з очей великими краплинами по лиці. І мовчки плачучи мила посуд, а потім йшла десь у господарство, і десь за повіточкою під стіною, чи між соняшниками ставала навколішки і кілька разів прочитувала «Отче наш» і «Царю небесний». А потім починала імпровізувати молитву, яка на її погляд краще підходила до діла. Я в тебе, Боже, багато не прохаю, а тільки те, що ти можеш мені зробити своєю ласкою і без мого нещасного прохання. Якщо трапиться лиха рука на моїх дітей, то нехай вона не має сили поперебувати їм кості і в ногах, і в руках. Щоб не були каліками, та щоб мали силу навіть тоді, коли почнуть людські вороги ще й орати бідними людьми. І знов усякий дріб'язок для їх споготовляла і мовчки обходила всякий примус, який би спонукав її дітей до роботи. І навіть забувала, які дні над її головою проходили разом із сонцем. Бо одуріла від клопоту та самоти. І сусідки це знали, і приходили завжди до неї перед святами, та й казали, що взавтра не можна робити, бо неділя чи там якесь інше свято. І діти росли неграмотні і незвичні до роботи і до того, щоб слухати парад чи якогось розумного наказу. А як попідгонилися вгору, то їх і порозгонив жах московської диктатури по Україні, у такі місця, яких стара мати і вимовити не вміла. При ній лишився тільки Мадес, який московські перемоги над Україною прийняв собі як пророкування добра, а розумнішим людям від його, як належну кару за те, що вони розумніші за його. І він одружився і став запомишляти матір'ю, неначе якоюсь худобиною. І ось її вже немає. І, жаль, стис горло Івана Овсіювичу. Навіщо вона жила? І кого виглядала, і кого вигодовувала? І яка їй була за це дяка? Чи словом, чи поглядом, чи якоюсь потрібною подарованою річчю? Ні дяки, ні співчуття. Як деревина самітня, як висохла билина яку ворона чи сорока несе на своє дерзке гніздо, яке страшне і безіменне життя, і яка порожнеча на тім місці, де людина має в запасі слова «Бог», «Правда», «Справедливість». І де є ближче від цієї порожнечі до світової і вимріяної людьми правди? Чи від те, де мати не мала сили і не вміла вести своїх дітей у своїй волі? Чи від те, де страшне лихо московської диктатури Скувало, неначе мороз води, нещасних людей в одну безрухість закам'янілого настрою від переляку, аби він, сам себе переживши, став містичною силою, на якій мала б триматися майбутня людськість у московських лапах. Це було в 1923 році. в жнива. Червоноармійські московські частини переходили Черкаський повід і вбивали арештовували і катували тих, що були у зв'язку з невиловленими ще повстанцями. А Іван Брус тоді був у Києві перший рік за студента, і якраз там і жив. І ось одна частина туляків зайшла в село Куцівку, і в сільраді по списку, який мали з собою, стали вимагати людей, причетних до повстання. І назвали тоді Бруса і шкільну вчительку Сіму Покальчук. І її негайно привели із школи і за вимогою червоноармійців заперли в холодну. І шатнулися в селі, аби скликати людей дивитися, як будуть карати бандитку. А через те, що населення було в полі на роботі, то до сільради прийшов тільки голова організації незаможників. Москалі вдовольнилися і запропонували йому бути присутнім при покаранні дівчини. І голова незаможників спитався політрука. «А хіба вже суд відбувся, що вже говорите про кару?» І той з притиском йому зазначив. «Ще тоді відбувся, коли сформувалася перша частина армії, щоб піти з Росії на українських куркулів. А вас ми хотіли сьогодні скликати, щоб ви виявили з нами солідарність. А раз вас нема нікого, то ми тут є, щоб довести свою справу до кінця». «І якою ж карою ви покараєте арештовану дівчину?» – спитався знов голова сільради. — Ми ще не знаємо. Це буде залежати цілком від наших червоноармійців. Ми вирушимо від вас уночі і по дорозі зупинимося для виконання екзекуції коло І стурбований голова незаможників запитався востаннє. — А хіба можна бути справедливим до дівчини, не спитавши в неї ні одного слова про справу? І політрук, глянувши на його насмішкувато, запевнив. Якби ми були справедливі до бандитів, то вони б не були бандитами. Ми вас не силиємо. Можете й не бути на екзекуції. Ідіть собі. І політрук лишив сільраду. Справа розмови відбулася перед вечором. Сонце вже було за Костяченковими вербами, і тіні від їх затемнювали увесь вигін перед сільрадою. Тільки що вона сама світилася однією половиною причилка. Та коло неї в дворі червона пожежна машина блищала піднятим кінцем водокачного коромисла. І незаможник вийшов із сільради і, примостившись на ганку, почав чекати, що воно буде. У сінях сиділи на двох ослонах озброєні чотири червоноармійці і гляділи дівчину, заперту в холодну. І настав вечір. Потемніла сільрада, і в її дворі погасло коромисло на пожежній машині. І один з чотирьох червоноармійців підійшов до незаможника на ганку і звелів. «Ей, ти, слух, проваливай відсюди!» Незаможник не зрозумів. Тоді червоний армієць випнув наперед рушницю, неначе споготившись до стрілянини. Крикнув. «Проваливай, кажуть!» І незаможник, зрозумівши тепер, чого від його хотять, відійшов від ганку у протилежний бік до людської садиби. Бо вже політрука не було, щоб змагатися за справедливість. І під людським двором незаможник став чорніти, не наче стовп, обгорілий на руїні. І враз почулося із-за верб маршова музика. Гавкіт собак і тупіт москалів. І незаможник швиденько покинув своє місце і зник між хатами у темноту вулиці. А музика і душ півтораста солдатні зупинилася на вигоні перед сільрадою, під вигук «Стій!». І зараз же на ганок сільради вийшли два червоноармійці, кожний з ліхтарем, і залунала нова команда до збройної частини. «Вільно! Всі вколо!» По боках частини стали з'являтися селяни і ставати то коло ганку, то під тином, то осторонь від загальної тисняви людей. І розітнулася знов команда. «Перше півколо! Круг! Ом!» і все коло нашорошилося обличчям до ганку. А на Ганку вже стояв заді ліхтаревого світла Політрук. Він почав говорити, і його лице і постать були у темряві. Тільки блищала бляшана зірка на будьонівці та пряжка пояса на животі. «Товариші, вам не треба нагадувати про те, яке велике зло роблять нам повстанські банди. Вони гірші від найлютішого звіра, бо звірі тоді небезпечні, коли випадково з нами зустрічаються». А повстанці шукають цієї зустрічі, але так, щоб напасти на нас ззаду, і не шкодують ні поранених, ні хворих, які самовіддано робили нашу загальну російську справу і опинилися тимчасово у бездіяльності. І ви мусите бути жалісніші до своїх товаришів, і мусите бачити і свій завтрашній день. Перед наші очі зараз ведуть бандита, і ваше діло згадати про робітничу селянську Росію і від щирого серця зробити вирок бандитові. Увага! Його зараз ведуть!» І справді, саме в цю мить два червоноармійці вивели по під руки сіни сільради дівчину на ганок. І ті, що тримали ліхтарі, підняли у з її обличчям світло. Голова її була без квіток і стрічок. Коса самотно злягалася від потилиці на спину тільки рукави сорочки пишно майоріли мережками із-під чорної корсетки. Обличчя було простеньке, ніби дитяче, і дивилося перед собою так, не наче впізнавало між натовпом у вечірній темряві свою ласкаву долю. І здавалося, що воно б засміялося сміхом, яким зустрічають діти прихильну до себе увагу. Бо ж Леся Українка і для неї написала слова. «Я на гору круту кам'яную, Буду камінь важкий підіймати І несучи вагуту страшною Буду пісню веселу співать. Та назустріч молоденькій патріотці І нашій великій поетці Все повітря здригнуло Несамовитим і диким ревом задоволення, Що виявилося московською піснею. В селі малий Ванька жіл, Ванька-таньку полюбил. тпру ну го тпру ну го Рев, свист, тупання ніг і плескіт у долоні. Якби табун вовків, табун собак-вовкодавів і з десяток бузів телят змішалося в один клубок звуків і боротьби, то таким би жахом не війнуло на людину, як це сталося від москалів під літнім вечірнім небом перед сільрадою на Україні. І два червоноармійці спустили вниз ліхтарі, а другі два повели оглушену переляком дівчину до червоноармійського кола і розступилося коло, і впустило водіїв і дівчину до себе всередину, і замкнулося. І вся солдатня без команди повернулася очима в центр, і в ту ж мить вирискнув повний несказаної розпуки крик молодої українки. Але його заглушив спів великої кількості пітних та розгорячених горлянок. Зачули про таке та ще й про те, що у сільраді червоноармійці питалися із-за Івана, то вирішили, що їм так може накотитися якесь лихо. І зійшли з рідного двору у сусідські села, перебути поганий час. Та й забарилися так, що тепер не мали змоги з'явитися навіть на похорон матері. І чи після такого об'єднання України з Москвою міг бути якийсь клопіт у Мадеса про батька? І про те, що грамотний брат живе напередодні того, аби бути оголошеним бандитом? і що йому у рідній землі будуть двері відчинені тільки для виходу на той світ, а для входу тільки в тюрму. А про інших братів і сестер нема чого говорити, бо яка мати мертва чи жива може зібрати до себе хоч на хвилину тих дітей, що москалі розженуть по світах та по шляхах? Від материного горя ще можна уявити собі далечінь, яка кінчається Богом і вимр'яною людьми правдою. А від московської волі, що веде українських дітей по закривалених шляхах дійсності, немає можливості навіть подумати про якусь далечінь, яка кінчається Богом і вимріяною людьми правдою. Та ще й із тією господарською дійсністю, де самотня і прив'язана скотина не тужила правом із повідки за статечною та дбайливою господиною. Розділ другий. Іван Овсійович і батько. І враз на дворі почулася хода людини. І Іван Овсійович перервав думку і геть чисто став іншим. Інший настроєм і такий до тих думок, що йшли, як і той птах до своєї пір'їни, яку згубить. І справив він свою увагу на те, хто йде. Такий душевний рух, як цей, міг виробитися тільки безугавною обережністю із словами у тих обставинах, серед яких він жив у Києві. Може, він би й спокійніше закінчив своє думання, якби від його передбачало. «З-под города ідьом, за Дунаєм турка б'єм». І співплигав під зоряним небом ревом жорстокості. То реготом перемоги, то свистом нахрапного шалу. І ця душогубська оргія крику, реву, свисту тяглася, мабуть, з годину. Вона заглушала собою те, що коїлося всередині кола, а навмисне для цього призначені москалі, порозганявши селян від страшної екзекуції, що глушилася ревищем, ходили навколо кола і стерегли жах, що уставав цинічним та роз'юшеним гвалтом дозорених небес. А село мовчало ще тихше, як у надрах кам'яних гір. Сон майбутніх катастроф. Тільки собаки в близьких городах та дворах аж пінилися гавкотнею та виттям. Нарешті ревище звіроти затихло. Знов розступилося коло, і винесли два червоноармійці з його нечуствену дівчину. І, підніши її дотину біля пожежної машини, перекинули її у пожежний двір. Дівчина впала на землю, не ойкнувши і не застогнавши. І почулася команда. Становись, Равняйсь!» Небо було зорене і тихе. Тільки цілу ніч собаки валували по людських городах і по дворах. Але на вигін до сільради не наважувалися вибігати. І сільрада, і пожежний двір мертво німіли. А там, де було коло московської солдатні, лежала пожмакана корсетка. Та хазяйки її з-за тину не видно було. І тихо темніли на Костянченковому березі верби і високі явори. У їх коло коріння лежав чорний туман, ніби для того, щоб хтось подумав, що мертву українську дівчину, якби шукати, то й там можна було б знайти. І не рипали хати нігде тієї ночі, і люди були ніби невидимки тієї ночі. А на другий день сільрада общиською грабаркою відвезла на кладовище самотню українку і сховала без ніяких відправ, навіть родичів не сповіщали. Дарма, що вони жили в недалекім селі Калинівці. Після цього село і сусідські села мали що говорити, мабуть, з місяць. А брати і сестри Івана як вся якась реальність, а то його психічні рефлекси йшли ніби для того, щоб виправдати сум протяжку для його душі ситуацію. Людина, коли ховається із словом, то й думки цієї цурається, що проситься у слово і завжди носить у своїм зовнішньому виразі відбиток якоїсь перереченості, а разом і маніакальності. Та й оглянувся він навколо себе ніби для остаточного заспокоєння, і аж тепер він помітив розташову тієї хати, у якій він був. Вліво від дверей була піч, і лежанка впродовж печі у куток, і відрізнялася від стіни такою смужечкою простору, аби тільки можна було боком пройти. На лежанці лежала постіль, упорядкована на день. А вправо від дверей, попід самою стіною, стояв маленький ослінчик, торкаючися своїм кінцем лівого боку високої із соснових дощок шафи. І від того, що вона була не фарбована, то мала вигляд кольором дуже давніх дверей коло якогось льоху. Вона була замкнена на колодку, із-під якої виднілася велика і кругла сургучева печатка з двома мотузяними хвостиками. Напроти неї під другою стіною білів під скатертиною столик. На ньому нічого не було, але під ним лежав чималий чамайдан, уже обкручений мотузкою, видно для від'їзду його хазяїна. Піч була заслонена, і перед її перепічком бованів маленький стильчик на трьох ногах. Долівка була земляна, нерівна і давно мазана, але чисто заметена, а вінок лежав до ладу, покладений при стінці лежанки. А в сумній височині над столиком висіла дуже давня, аж чорна, невелика ікона Спасителя. На ній виразно блищали тільки худі щоки божества, і над ними невиразно темніли плями очей. Та ще внизу на ній, під Спасителем, жовтіла Адамова голова на двох перехрещених кістках. Із-за ікони з одного боку стирчали дві маківки, притримуючи край біленького рушничка, яким завішена була іконка. І все було тут мовчазне і нерухоме. Неначе трималося в своїй нерухомості сургучевою печаткою, що висіла коло колотки на шафі. Аж рипнули двері. І в хату увійшов середнього зросту чоловік. Сухий, сіроокий і зарослий аж до очей рідкою русявою борідкою, яку на два боки розтягали великі довгі вуса. «Добрий день, бо я тебе ще сьогодні не бачу!» Обізвався той, що увійшов. А Іван Овсійович, не відвертаючись від вікна, відповів. «Не бачилося, тату». Ця відповідь, видно, вразила старого чоловіка. і Він зараз же сів на ослінчик при самій шафі і з болем в голосі спитався. «Ти сьогодні хочеш їхати?» «Сьогодні». Була суха і коротка відповідь молодої людини, що все в тій самій вистаті, не повертаючись від вікна, з виглядом тяжкого смутку стояла. А батько правою рукою, яка стала тремтіти від осереднього хвилювання, почав від бороди натягати вбік довгий вус і говорити, переривчасто. Сину, візьми мене з собою в Київ. Я тут швидко умру. Там же є усякі лікарні для скотини. А ти знаєш, я вмію ходити і рятувати всяку твар. Я не буду тобі тягарем і не буду над душею тобі нависати, сину. І, син, Раптово повернувся до батька і став дивитися на його. За всі три дні він аж тепер був уважний до батька. Оце повернувшись, він помітив у всій його сидячій постаті якусь несказану зміну тієї людини, яку він завжди вважав своїм батьком, та ще й людиною рішучою і нап'ятою завжди якоюсь невгасимою енергією волі. Він, як оце приїхав, то не дуже придивлявся до батька. Бо брат Мадес наговорив, що старий п'є безнастанно горілку. І що люди з кожного села, у якому він лікує скотину, привозять його додому не наче мертвого від горілки. І зносять, і кладуть коло призьби перед хатою, ще непорушнішого від деревини. І батько там лежить до опритомнення. А потім сам устає, уточується у хату, і вже там долежує свого п'яного чаду. І Іван Овсієвич, тепер бачачи у батька очі, не то повні сліз, не то хворобливого сльозіння, так, що він ніби не бачив навіть з ким говорив, став ще пильніше вдивлятися в образ рідної людини. На йому старенький чорненький піджачок і такі самі штани, управлені у вимазанні дьохтем чоботи, мабуть, ще перед похороном вимазані. І двовуха шапка у лівій руці на лаві, перекинута одному гору. Говорили страшною і незгласимою мовою про якийсь душевний і незносимий тягар, а не про пиятику. І в Івана Овсійовича аж тепер мигнув у голові сумнів щодо правдивості братових інформацій. Він знов у цій жалюгідній постаті упізнав ту людину, яка ніколи не доведе до того стану, про який йому розповідали. Вони, видно, надіялись, що гість з Києва прийме батькову хворобливість за наслідки пияцтва. І син сквапно дістав треногий стільчик коло печі і поставив на те саме місце, де він тільки що дивився у вікно. І сів проти батька та й спитався усім болем смутку і співчутливості. «Що таке, тату?» «Візьми мене в Київ. Раз там є великі школи на все і на скотину, то я там знадоблюся і не буду тобі завадою. А тут я пропаду. Ти чуєш? Ото реве корова, заперта зранку в хлівці». Вона хоче води, а якби повіточка була відперта, а я взяв та й дав їй води, то Мадис не дав би мені просвітку цілий день. Він каже, що я хочу його худобину отруїти. І отодивісти, і приходить людині отаке в голову. Та хіба ж то він її придбав? Та ж мені макіївські люди дали теличкою за те, що я їм колись позичив гроші. А вони не мали зароблених, то й віддали мені теличкою. Та й чого варті тепер оті гроші? І я тому її віддав на хазяйство. І тепер, дивися ти, сходить просто з двору з жінкою, а скотину запирає, щоби я варився від світання до смиркання отакою невпорядкованістю. Тату, для мене це незрозуміло. І я селкуюся все збагнути, і думки холонуть. Та йдеш ж його новій людині все взяти до тями? Він уже давно злигався з отим комуністичним підгекувачем, Маздигоном. І... Що як мати наша була жива, то він і її нічого не ставив. І мене. Ну, наче тобі переробили собачі душі людську натуру. Але ми тоді з матір'ю ще якось не давалися на поталу. Ще вдвох сходилися і говорили, що треба разом умерти, щоб не понавирятися на чужих судилищах у своїм дворі. Бо ж якби не комуна, то хіба б мати здодумався до таких штук зі своїм батьком? А ви горілки не п'єте? Спитався син з якимсь жорстоким притиском, ніби не кладучи свій присуд ні на брата, ні на батька. І батько враз вирівнявся сидячи, і впала шапка з лівої руки додолу. І подивившись на ікону Спасителя, так, ніби у його мигнула думка взяти Бога у свідки, а далі, упершися своїми очима у синові очі, крізь гіркий сміх, що заворушив вуса у бороді, промовив. «П'ю! І поки мене люди не минають!» І я тієї чарки не минатиму, що від їх простягатиметься до мене. І вони вас нечувственого привозять додому? Та тут уже старий устав. І таким голосом, що виходить із того серця, яке тут на землі всякі суди касує, і не сподівається ні від кого якоїсь правди, вигукну. Ну, розсобачу і душі душа, добре вже мене обійшли своїм висвячуванням. Та чи ти коли-небудь, як жив вдома, бачив мене таким? щоб я не своїми ногами йшов до хати. Та ж ти добре ще пам'ятаєш, як я напивався, і ніколи було не йду якимсь возом, а завжди своєю конякою, та ще й верхом. Я ж тоді об'їздив цілий район, лікуючи скотину. І якби я не мав на плечах голови, то мене б і моя коняка б не носила на спині своїй. Та невже я зараз, по-твоєму, на старість, перед своєю погибелью, можу втратити голову? Я напиваюся, але люди не помагають мені триматися власними ногами за цей нещасний світ. І сорому людського я на свою совість ще не покладав, і ще не зневажав своєї і людської слави. І син після останніх слів рвучко нагнувся і дістав батькову шапку здолу. І поклавши її знову на лаву, промовив схвильовано і стишено. «Тату, сядьте, я більше ніколи вас не образую цим у вашій хаті». Я вже все знаю про ваше пияцтво. Знаєш. Гірко прогомоніло на всю нашорошену хату. А чи ти знаєш, що оце та печатка висить ось, коло колодки на моїй шахві, з моїми ліками? Бачиш? То як же ж ти можеш казати, що знаєш моє пияцтво? І син йому перебив. Я сказав так, щоб ви зрозуміли, що я страшно шкодую, що випустив таке слово із вуст. Бо я не вірю жодній поголості, що йде супроти вас. Сину, сину, чи ти віриш, чи не віриш, а я знаю, що я такий, який я є у тих чутках, що про мене навмисно пускають. На те, аби без ніякого шелесту забрати усі пляшечки ось із цієї шахви. І він ударив злегка долоною подверця так сховища своїх ліків і провадив далі. Оця комуна, оця народна власть, увійшла у стачку з силами і випустила на нашу землю із самого споду людської злоби найлютіших собак у образі людей, щоб вони нас ось тут на землі домучили, не допустивши й до гиєни огненої. Бо скажите мені, на милість Божу, як назвати от такі підтравності та лиходійства, що вони коять? Ось учитель сільський Маздигін. Що я йому заподіяв? Але не встигли незаможники зіп'ятися до ладу на силу, як уже він звернувся до людей, щоб відібрати у мене мої ліки. Бо я, мовляв, не маю права лікувати скотину. Бо я самоук. А коли я таке почув і побачив, що то воно таке говорить із їх печінок, то я вже знав, що відберуть. І, не гаючися ні хвилинки, майнув уташлик до Сергія Сергійовича. Ти його знаєш. Він людський хвершал. А краще руде за когось іншого. І не такого, як сам. Та й кажу до його. «Заберіть у мене мою ветінарську аптечку». А він подивився на мене сумно та й промовив. «А хто ж буде людей рятувати? Та й з чого ви будете жити?» І я йому зараз усе й розповів. А він, недовго думаючи, приїхав до мене і вибрав ліки, які йому найпотрібніші були. «А ти знаєш, що він уміє так само до людей, як я до скотини, тільки що більше грамотний і більше знається із людьми вченими. І що ж він після цього робить?» Іде в Черкаси до ветінарного лікаря Фігуровського і повідомляє його про мою справу. І йде в городище до ветінарного лікаря Бровенка і те саме робить. І аж на кінець усього йде в Шполу, де когось жида, теж ветінарного лікаря, і його підбиває. І з'їздяться вони втрох до Сергія Сергійовича в господу. А в його вже були якісь повітові голови з полкомів. І всі вони гуртом на підставі свідків з колишніх сіл – Виробляють мені документи, що я маю право лікувати без усяких заборон людську скотину скрізь, куди тільки не поїду. І пошисті, і нещасливі случаї, і хвороби від слабкості організмів. Я тобі про це писав разом із Шелестіаном у Київ. Там у його є донечка Гапуся. Та така грамотна. Отож, її писання ми до тебе і послали. Та видно, ти його від нас не одержав. І почулася глуха відповідь. Не одержав. От бач, як про нас дбає народна власть. І, Боже мій, що то у мене за великий день був. І люди були, їй Богу, як подаріли. Бо як приїхав я вташлик до логвина Кагамлика, у його була кобилка здулася, то, повіриш, людей по нас не наче на весілля або на похорон. І майже кожен прийшов з барицем під пахвою. Той з самогоном, той з брагою, а той з медом. І, як перед Богом кажу, три дні пили та гуляли аж хата тряслася, і, мабуть, долини та яри гули. І Логвин Кагамлик зробив рами до нового мого документа, та ще й захварбував їх, неначе золото. золотом. І п'яні невіри почупили у рамах документ на стіну у його, та й почали вигукувати. «От де наш гетьман! Ось це так слава тобі, Господи, наша взяла!» «Ге-ге, правда! Хоч би була й кам'яною горою, і то, якби її вкинути у море, то вона б випливала із дна, неначе та пліточка. Отаке було. Насилу я відтіль спровадився додому. Але вони, що-то п'яні, винесли мені до коняки мій документ з перев'язаними через плечі рушниками. Ге-ге, і дома я на другий день повісив свою документацію ось тут, на цій стіні, над шахвою з ліками. І вже не журуся, знов за своє. Помагаю людям, і люди до мене добиваються з усіх закутків повіту. Ба, приїздю я якось вечором додому. Розсідлав коня, поставив у хлівці, узяв свою торбу з лікарським причандалом і входив у свою цю хатину. Аж гульк немає на стіні моєї документації. Я торбу з рук та мерщий у хату до Мадиса. Аж він стоїть коло стола, а край столу сидить Маздигін і мовчки посміхається, поглядаючи то на мене, то на сина. Я до Мадиса. Куди це ти дів зі стіни мій дозвіл на лікування? А він, який дозвіл? Хіба то, каже, дозвіл був? То, каже, була буржуазна путівка в села, каламутити темне селянство. І сміється так само, як і Маздигін. Я втратив силу стояти і сів на лаву. І дивлюся на ці дві людські подоби. І мовчу. І так мені важко, не наче мені всередину від келясь упало два пуди холодного олова. І, повіриш, я перший раз у житті не розсердився. Бо, їй Богу, я просто побачив, що це сунеться страшна земляна гора, засипати людей, і мене вже першого дістало своїм важкалецьким груддям. Ні говорити я не міг, ні щось робити, щоб вийти і не дивитися на свою біду. Аж заговорив Маздигін і опам'ятав мене, так само, як, мабуть, опам'ятовує кат засудженого на смерть, показавши йому віровку, на якій за хвилину нещасний буде теліпатися. «Та що, дядюшка, о всій Юхимович?» Пора вже стати з гетьмана тим, чим ви є. Я прийшов запечатати ліки, якими ви помилково користувалися. Вони народні. Їх забере Хвершал-Оноприйович. А хоч ми візьмемо і відвеземо у район. А поквапитися нам перешкоду чинити, то ми з вами церемонитися не будемо. А тепер віддайте нам ключ від шахви з ліками. Скотину будуть лікувати образовані люди, а не такі, що й розписатися не вміють. Ключі були при мені, і я кажу. Ніяка людина не віддає свого добра от тако, з доброго дива. Хочете ключі, товаришу Маздигоне, то беріть їх самі. Вони в мене ось тут, у цій кишені. Бо вам тільки так, брати й годиться, а не з людських рук. Він перестав сміятися, і встав від столу, та й до мене. А я й собі встав. І він, мабуть, щось помітив у мені, бо зупинився і звернувся із словами до Мадеса. Мадесе Овсійовичу, мені брати так не личить. Ви свої, візьміть ви, у... візьміть ви у свого батька ключі від народного, а через те і від вашого добра. Що, совість знайшлася і в вас? Добре, кажу, бери, Мадесе, ти. І він зараз же швиденько до мене те, що й додав. Не злякаєте. І тільки що хотів у кишеню руку пихати, і я не витерпів. Я забув, що це насунула божа кара, супроти якої немає рятунку. І правою ногою я його як удару під коліна, а він навзнак так і впав. А я вихопив ключі з кишені і аж бразнув ними обморду свого сина. І сам вийшов і хропнув дверима. І хто з їх першої взяв ключі, я не знаю, але вже їх у мене немає. І печатка, бачиш, Соргучева висить коло замка. «Становище страшне». Луною стревоженої душі відгукнувся Іван Овсієвич. «Страшне, сину!» – притакнув і батько, та ще й додав жалю. «А найстрашніше для мене – це те, що за всі три дні і словом не згадав про всіх твоїх братів і сестер. Адже ж із їх, крім Мадеса, ні одного не було на похороні. І я, прийшовши оце зараз до тебе із своїм проханням, почуваю, що ти нам усім страшно чужий». І почуваю, що я від тебе матиму таку допомогу, як і від того ворона, що пролітає над нашими недомученими головами. І через те у моїй голові йде непотрібний шелест. А може і он як потрібний. Про те, що ти такий самий, як і ці, які мене грабують. Тільки що ти в Києві, і на нас лише націлюєш от таку тлю, про яку тільки що була мова. А за те, що я говорю, почуваючи таке, догани мені, добрі люди не складуть. Бо я ж якийсь батько, і до останньої миті не дозволю своєму серцю вимовити в голос, що дитина моя тварюка і мерза гірша, ніж та, що до чобіт перестає. Я думав, тату, що вони всі десь поблизу, і що були вони на похороні. Ні, вони не були. Старший у Кривій морозі, а Каленик на Донбасі, а пріска десь повіялась аж у Бориспіль, тільки Наталка у Буді замужем. Але тепер лежить хвора і не здужала прибути в останній раз побачити матір. Але син зараз уже встав і почав ходити від стола до лежанки. І те, як він осередньо хвилювався, говорило, що йому дуже боляче бачити все, що батько бачить. І все, що батькові не видно. І нарешті він витяг із кишені гімнастерки, що з лівого боку якийсь пакунок з папером. І став перед батьком. І схвилювано промовив. Коли людина живе у небезпеці, то ніколи не помічає, як час міняє навколо неї світ. Два з половиною роки це ж ніщо, а як страшно у мені похазяйнували, тільки враження колишні у мені ще живі, а сьогоднішній і позавчорашній день б'ється об їх, не наче хвиля широких вод, і ніяк не здолає відкинути їх, щоб і самим стати враженням для моєї думки. Ось ви сказали про братів і сестер. І сказане вами для мене справді чуже. Чуже, бо незнане. Але ви, тату, мені видніше крізь це незнане. І я бачу вас у таким самим стані, як і себе. Цебто таким самим, як і я. Ви прохаєте взяти вас у Київ від страшної дійсності. А я тікаю з Києва від страшної дійсності. Я ще перед смертю матері зібрався тікати за кордон від цієї шахрайської влади. І як неважко мені це зараз сказати, але якраз ніби для того, щоб полегшити мені задумане, я одержав вашу телеграму приїхати на похорон і не барився ані хвилинки. Зібрався і виїхав, щоб так само негайно із похорону справитися за границю. І моя втеча у Києві приховалася б за вашим і моїм нещастям. А тепер не втечу ось бачите оці папери. Це мій останній твір, якого ніхто не зважиться друкувати у цім бідолашнім краю. Хоч і я знаю, і ті люди, що творили наукою підстави для щастя нашої батьківщини, що цей твір зараз не має собі рівного ні по думці, ані по силі вислову. І він написаний про Україну. І я уже не маю духу кидати батьківщину, а себе рятувати заради твору про неї. Бо ви, тату, тепер для мене є справжня Україна. І я зрадником для неї не стану. Я не можу покинути вас на поталу тому жахові, що нам з півночі кацапи принесли. І нехай я, тату, зараз себе обманюю, але без вас немає мені шляху до втечі. Ми мусимо разом там опинитися, куди я замірився сам. Але тепер для спільної втечі треба прогаяти трохи часу. Треба мені вернути до Києва і там споготовити ґрунт для нас обох. І ви вже витерпіть тут ще тижнів два-три. А тепер треба з цими паперами дати раду. Я їх назад не вестиму, бо у мене є якесь перечуття, що з ними мені щось недобре буде. Треба їх тут заховати, хоч би навіть і в землю закопати. Бо справді, якби мене ЧК з ними упіймала, то і без суду, і без усякої огласки десь був у землиці якогось допру застрелили б. А твір лишився по своїх сховищах безгласним. Ні одного братка не з'явилося б надруковано. Розумієте мене, хто на вас насилає тлю і хто вашу кров повертає супроти вас? І батько встав, глянув рішуче в очі синові і промовив тільки двоє слів: Потривай хвилинку! І хутко вийшов із хати в сіни. І чути було, як заклацала якась залізяка, чи об горщик, чи, може, об цеглину. І чути було, як батько важко зітхнув і знов затупав назад до хатніх дверей. І увійшов він у хату, тримаючи в руці порожню бляшану коробку, із з під того чаю, що колись фірма Висоцького продавала його по півфунта, і залізну швайку. Іван Овсійович не раз бачив її ще хлопцем. Тоді батько нею лагодили собі то сідло, то гнуздечку, то ще якийсь потрібний дріб'язок. І, не говорячи ні слова, Обсій Юхимович швиденько поставив коробку на стіл, а стіл відсунув від кутка, і там, просто під іконою Спасителя, ставши на обоє колін, почав енергійно копати швайкою ямку. І Іван Овсієвич теж мовчки, хоч і здивовано трохи, слідкував тямущим поглядом за батьковою працею. І нарешті Овсій Юхимович розігнувся і попрохав. «А дай-но мені своє писання!» Іван Овсієвич подав. А його батько, не встаючи з колін і тримаючи паперу в одній руці, повернувся трохи боком і дістав бляшану коробку зі столу. І все-таки, не випускаючи паперів з руки, розчинив узяту бляшанку і всунув туди літературний твір свого сина. А потім затушкував його накривкою і впустив у викопану яму і почав загортати. І чогось глянув знизу на сина. Мабуть, хотів щось сказати. І вираз його обличчя завмер. Майже прийняв кам'яну машкару, спотворену жахом. Іван Овсієвич помітив, що перед оцією переміною його батько попід під столом був кинув погляд до дверей. Та й повернувся миттю він і сам туди. Та й побачив відчинені двері і за порогом брата Мадиса, який мовчки спостерігав, що робиться в хаті. Заклопотані конспіратори не чули ні шуму, ні рипу дверей і допустили непроханого свідка. Може, Мадис їх крадькома і не відчиняв. Може, вони були і непричинені. І от сталося тяжке і неприємне. І нічим не поправне діло. Тягар мовчання від розуміння того, що вже все майже пропаде завдяки страшному конфліктові батька з Мадисом, просто здавив двох людей до несамовитого торопіння. Але все-таки ця задушлива мара мовчанки тріснула. І ніяковіня від діла з кольором злочину війшло у просторіші і реальніші межі, коли заговорив мадес. Тату, ви самі повезете Івана на станцію? А хіба що? Та я бачу на візку упряж, то й запитався. А чого ж ти, сину, не запитався, чи скотина хоче пити? Бо ж чуєш, як реве заперта телиця? Чи воно чужа справа видніша під лісом, ніж своя під власним носом? «Ну, вже вас зачепи! Легше сусідову гінку переїхати, як з вами слово сказати!» Відповів Мадас і повернувся, і вийшов із стіни на двір. Мабуть, такий пішов до телиці, бо увесь час не переставала ревти, роблячи невеличкі мовчанки. Батько сидів на ногах і мовчав. А тепер Іван Овсійович, коли залишився удвох із ним, мовчки і зважливо пробрався за столику куток, нагнувся, Узяв швайку, яка лежала коло свіжого насипу над ямкою, і відкопав сховане. Із бляшанки узяв свій твір назад, у ту кишеню, із якої було його і вийнято. А порожню коробку закопав і віддав швайку батькові. Батько встав. Чого тоді Іван Овсівич так зробив, я гадаю, що він би не сказав нічого про це до ладу. Якби хтось був про це спитав. Та батько, не наче знаючи, чого так син зробив, повідомив його про цілком сторонню справу хоч і ґрунтовну для Івана Овсійовича, «Піду споряджати коня в дорогу». І вийшов. Але зараз же і вернувся з таким жалем, який у його словах бринів скаргою на того, хто його виявляв. «Доведеться тобі, синку, ще у мене переночувати одну ніч. Бо вигра зринула із конов'язі і вийшла із повідки. І десь пішла у хліб. Це вже я знаю, що доведеться шукати довгенько». Син промовчав. Таке було враження, що він цього і чекав. А батько тим часом потупав прос хату у широку зелень хлібів, що розпросторувалася навколо хати, здавалося так далеко, наскільки хватало сонячного світла.